מזמור ל"ט. למנצח לידותון, מזמור לדוד. אמרתי, אשמרה דרכי מחטאו בלשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. נעלמתי דומיה, החשתי מטוב, וכאבי נעקר. חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש, דיברתי בלשוני. הודיעני אדוני קצי, ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני. הנה תפחות נתת ימי, וחלדי כאין נגדך, אך כל הבל, כל אדם ניצב, סלע. אך בצלם יתהלך איש, אך הבל יהמיון, יצבור, ולא ידע מי אוספם. ועתה, מה קיויתי, אדוני, תאכלתי, לך היא, מכל פשעי הצילני. חרפת נבל, אל תסימני. נעלמתי, לא אפתח פי, כי אתה עשית. הסר מעלי נגעך, מתגרת ידך אני חליתי. בתוכחות על עוון יסרת איש, ותמס כאש חמודו, אך הבל כל אדם, סלע. שמעה תפילתי אדוני, ושבעתי האזינה, אל דמעתי... אל תחרש, כי גר אנוכי עמך, תושב ככל אבותיי. השה ממני ואבליגה, בטרם אלך ואינני.